Faptele Apostolilor, capitolul 13 și versetul 5 Ajunși la Salamina au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Aveau ca slujitor pe Ioan. Oriunde ar ajunge slujitorul Domnului, trebuie să vestească plin de hotărâre cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta e singura lucrare principală pe care o are de făcut. Cuvântul lui Dumnezeu însă trebuie să fie întrupat în viața celui care îl mărturisește, ca să poată avea rod în cei care îl ascultă. Cuvântul trăit înseamnă lumină. De lumină are nevoie lumea în care ne mișcăm. Dacă nu avem un cuvânt din partea lui Dumnezeu și o trimitere a Lui, să nu facem niciun pas în lucrarea de vestire a Evangheliei. Acolo unde suntem trimiși de Duhul Sfânt, să vestim numai cuvântul lui Dumnezeu, nu altceva. Istoric vorbind, Salamina era un oraș în partea de răsărit a insulei, vestit prin comerțul lui înfloritor, stăpânit mai mult de evrei și cu un templu închinat lui Jupiter. În oraș se aflau mai multe sinagogi pentru că nici evrei nu erau puțini. Barnaba și Saul s-au îndreptat mai întâi spre sinagogile iudeilor și aici și-au desfășurat lucrarea de vestire a cuvântului lui Dumnezeu. Așa vor proceda și de aici înainte oriunde vor ajunge. Prin iudei care au conștiința cuvântului lui Dumnezeu vor ajunge și la neamurile străine de Dumnezeul cel adevărat. Ciprul a fost vizitat pentru prima dată de Saul, dar Barnaba, fiind patria lui, va mai reveni. Se spune că aici, pe timpul lui Nero, Barnaba a fost prins, torturat, omorât și îngropat în apropierea Salaminei. În apropierea ruinelor acestui oraș se află o grotă cu numele Barnaba. Numele Salamina, în întâlmăcire, înseamnă orașul prieteniei, mai înseamnă și lovit, bătut, scuturat. Duhovnicește înțelegând să mergem să vestim cuvântul Domnului la toți cei loviți și zgâlțiați de păcat și suferință. Ei primesc mai ușor adevărul mântuirii. Aveau ca slujitor pe Ioan. Desigur, nu trebuie să înțelegem că Ioan, zis Marcu, era un fel de servitor în lucrurile pământești, deși fiind mai tânăr, ajuta pe cei doi trimiși ai Duhului Sfânt și în acestea. Ci el era un slujitor în lucrurile duhovnicești, îndemnând pe oameni să vină în locul unde propovăduiau cei doi mari slujitori ai lui Hristos. Când ai de slujitor pe Ioan, adică Harul lui Dumnezeu, așa se tălmăcește numele acesta, atunci mergi liniștit în lucrarea lui. Nu vei fi biruit de nimic. Te chem opri. Iisuse iubit Cu-n dor înnoit Să vii mai crepit Atunci când te-ai dus Puternic ai spus Că repede vii Și nu întârzi atunci când te-ai dus, puternic ai spus: Care pe de Și nu-i târzii. Versetul 6: După ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit pe un vrăjitor, proroc mincinos un iudeu cu numele Barisus iisus Ajunși pe insulă, cei doi slujitori ai Domnului Isus nu s-au mai odihnit, ci semănau cu râvnă sămânța Evangheliei mântuitoare peste tot. Ei au străbătut insula Cipru în scurt timp, iar rodul împărăției lui Dumnezeu răsărea în urma semănătorilor. Acolo unde este trimitere dumnezească și muncă duhovnicească adevărată, cu lepădare de sine, se vede îndată rodul. Până la Pafos. De la Salamina la Pafos era o distanță de aproape 180 de kilometri. Cei doi slujitori ai Domnului Isus Hristos au propovăduit Evanghelia în toate localitățile până au ajuns în capitala insulei. Numele Pafos în tălmăcire înseamnă cea mai frumoasă. Să fim cu mare grijă când ajungem la locurile frumoase ale lumii. De acolo se pot ivi primejdii mari pentru viața cea nouă din Dumnezeu. Sub floarea cea mai frumoasă poate dormi un șarpe. Istoric vorbind, orașul pafos era capitala insulei Cipru. Aici se afla sediul guvernatorului roman. Tot aici se afla și templul zeiței Afrodita, zeița frumuseții. Au întâlnit pe un vrăjitor, proroc mincinos. În drumurile pe care le facem pentru vestirea Evangheliei, întâlnim feluriți oameni, împotrivitor Domnului Isus și adevărului său. Unii se dau drept proroci. Să nu ne temem de ei, ci să ne alipim mai mult de Mântuitorul nostru și de Cuvântul lui scris, căci biruința va fi a noastră. Ei vor fi repede descoperiți ca mincinoși. Să credem lucrul acesta. Unii iudeu cu numele Barisus. Barisus înseamnă Fiul lui Isus. Cineva poate să se numească Fiul lui Isus sau Răscumpărătorul lui Isus, sau creștin dar el să fie un mincinos, un vrăjitor, un înșelător. Nu numele pe care ți-l dai, ci viața pe care o trăiești, îți dă adevăratul nume. Ce nu face omul pentru bani? Acest iudeu trebuie să fi știut din lege, din Vechiul Testament, că vrăjitoria este oprită. Levitic 19 cu 31 Să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurile morților, nici la vrăjitori, să nu întrebați ca să nu vă spurcați cu ei. Levitic 20 cu 27 Dar dacă un om sau o femeie cheamă Duhul unui mort sau se îndeletnicește cu ghicirea, să fie pedepsit cu moartea, să-i ucideți cu pietre, sângele lor să cadă asupra lor. Deuteronom 18, 10 și 11 Să nu fie nimeni la tine care să-și treacă fiul sau fica lui prin foc. Nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător. Nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul. Nimeni care să întrebe pe morți. Banul însă făcuse pe acest iudeu să se apuce de o meserie care îi aducea un câștig blestemat. Și câți mai sunt aceia care au astfel de meserii? Prin aceasta diavolul câștigă o neînchipuită de mare putere de stăpânire asupra lor. Credincioșii însă se țin de cuvântul lui Dumnezeu și lor le este scârbă de toate lucrurile osândite de sfântul său cuvânt. Te aștept și te aștept cu focul în piept, cu cânt înțeles. 3. Atunci când te-ai dus, Puternic ai spus, Că repede vii, Și nu îl târzii. Atunci când te-ai dus, ai spus vi și nu Versetul 7 Care era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înțelept. Acesta din urmă a chemat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu care era cu dregătorul Sergius Paulus. Este vorba despre iudeul Barisus, care era un proroc mincinos. În dorința de a cunoaște viitorul, dregătorul Sergius Paulus căuta să se înconjoare de oameni care se dădeau drept proroci. Aceștia erau plătiți bine și nu făceau nimic. Așa era Barisus. Prin minciunile lui înșela pe dregători și pe cei de lângă el. Totuși, drăgătorul căuta adevărul. Aici se află înțelepciunea lui, iar acela care caută adevărul cu sinceritate îl găsește. Dregătorul Sergius Paulus, un om înțelept. Adevăratul om înțelept este cel care caută adevărul și când îl găsește se predă lui. Așa a fost Sergius Paulus. Un om înțelept. În altă traducere spune bărbat cumpănit. A fi înțelept înseamnă a avea o cumpănă dreaptă. Chiar dacă nu ai o cunoștință mare, vei ajunge la adevăr, la tot adevărul, pentru că Dumnezeu dă cu mână largă tainele sale celor care au dreaptă cumpănă gândirii și inima curată. Sergius Paulus a ajuns la adevărul mântuirii pentru că era bărbat cumpănit. Înțelepciunea adevărată duce totdeauna la adevăr, duce la viață, duce la Dumnezeu. Înțelepții adevărați, chiar dacă nu cunosc pe Dumnezeu, când li se ivește ocazia, nu se împotrivesc, ci se apropie de Dumnezeu. Ferice de cel care are dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu, el a și aflat pe Dumnezeu. Acesta din urmă a chemat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. Alte dorință pentru un pământean mai fericită și mai dătătoare de viață, ca dorința după auzirea cuvântului lui Dumnezeu, nu există. Să dorești să-ți vorbească Dumnezeu, să auzi cuvântul lui, ca să primești în tine, în trăirea ta ceea ce auzi, este cea mai arzătoare nevoie. Sergius Paulus dorea să audă cuvântul lui Dumnezeu, prin care putea să ajungă la mântuire, la nașterea din nou, la izbăvirea săvârșită din împărăția lumii păcatului. Iată de ce îi se potrivea titlul de om înțelept. Și într-adevăr, el a ajuns la adevărul mântuirii, a ajuns la viața veșnică prin credința în Isus Hristos. Dacă nu avem dorința după cuvântul lui Dumnezeu, dar dorim să o avem, să o cerem lui Dumnezeu și El ne-o va da. O mire iubitule ai de plin, a versetul 8 Dar Elima vrăjitorul căci așa se tălcuiește numele lui le lestetea împotrivă și căuta să abate pedregător de la credință Dregătorul Sergius Paulus chemase la el pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu Barisus în grecește Elima Ceea ce înseamnă magul sau vrăjitorul era și el acolo de față și căuta să abată pe dregător de la credință, fie prin faptul că întrerupea în vorbire pe cei doi ucenici, fie că spunea cine știe ce ca răspuns la cele auzite. Două pricini îl făceau să se poarte așa, stăpânul lui, diavolul care nu putea să sufere să-i fie smulse sufletele din ghiare, și al doilea că se ducea nădejdea câștigului pe care l-avea la curtea lui Sergius Paulus. Același lucru s-a întâmplat și cu Dimitrie Argintarul și cu stăpânii roabe aceleia care avea în ea un duh de ghicire. Dar și în ziua de astăzi, cei ce se văd prin răspândirea Evangheliei că sunt amenințați în câștigurile lor păcătoase, se împotrivesc lucrării lui Dumnezeu. Ar trebui să le fie rușine și să se întoarcă la Dumnezeu. Așa au făcut în Efes unii din cei ce făcuseră vrăjitorii Și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Meseria care nu se potrivește cu voia lui Dumnezeu trebuie părăsită de cel într-adevăr credincios, iar Domnul îi va purta de grijă și nu îl va lăsa să piară. Prorocii mincinoși sau învățătorii mincinoși sau creștinii mincinoși totdeauna se împotrivesc adevărului și slujitorilor adevărați ai lui Dumnezeu. Diavolul le-a dat misiunea să abată pe oameni de la credință. Vai câți elima sunt astăzi în marele ogor al creștinismului! Elima, după cum s-a spus, înseamnă vrăjitor sau înțelept. Căuta să abată pe de la credință. Credința este numai una. Credințe sau, mai bine zis, crezuri sunt multe. Credința este darul lui Dumnezeu dat oamenilor sinceri în căutarea adevărului. Această credință vine pe calea auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Slujitorii Domnului Isus, Barnaba și Pavel, vesteau cu putere cuvântul Evangheliei acestui dregător și în inima lui se năștea credința. Căuta să zădărnicească această lucrare a Duhului Sfânt, dar a fost înfrânt pentru că Domnul Isus, Marele Biruitor, veghea. Când cauți să abați pe cineva de la cuvântul lui Dumnezeu, îl abați de la credința cea unică, pe care Dumnezeu o dă tuturor celor ce primesc cuvântul său. Cei abătuți de la credință Sunt abătuți de la mântuire De la viața veșnică Atunci când te-ai dus Puternic ai spus care de Și nu pierzi. Atunci când te-ai dus Puternic ai spus că pe de vii și nu în târzii. Versetul 9 Atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el. Saul care se mai numește și Pavel. Acest nume nou arată o schimbare din temelie a vieții lui Saul. Dacă și noi am avut o întâlnire cu Dumnezeu ca Saul pe drumul Damascului, trebuie să se vadă aceeași schimbare și în viața noastră. Saul era un evreu care nu voia să știe decât de neamul și de legea lui. Pavel e un om care merge să aducă la Domnul Isus Hristos toată împărăția romană, toate neamurile. Vedem și noi oare în toți oamenii pe frații noștri care trebuie aduși la Mântuitorul Hristos? Saul s-a schimbat în Pavel și aceasta înseamnă o mare biruință. Sergius Paulus a fost trecut de la întuneric la lumina. Totodată Pavel, plin de Duhul Sfânt, a osândit păcatul și a spus cuvinte pline de greutatea pe care o dă adevărul împotriva omului care a vrut să se așeze între sufletul pierdut și Dumnezeu. Dar și noi, nu numai că trebuie să aducem suflete la Domnul Isus, dar suntem îndatorați să descoperim cu îndrăzneală orice învățătură greșită, orice duh străin și să mustrăm fără frică pe răspânditorul ei. De ce s-a făcut această schimbare de nume din Saul în Pavel? Sunt multe păreri. Fericitul Ieronim și alți comentatori spun că această schimbare s-ar fi făcut în amintirea încreștinării lui Sergius Paulus. Această părere însă nu este întemeiată pentru că versetul zice Saul care se mai numește și Pavel, deci el își schimbase mai dinainte numele. Fericitul Augustin pune această schimbare în legătură cu semnificația numelui Paul, nume latin, întâlmăcire înseamnă cel mic, neînsemnat, cel de jos, smeritul, întrucât el se socotea ultimul dintre apostoli. Alții spun că apostolul ca cetățean roman trebuia să aibă trei nume, prenumele, numele de familie și porecla. Oricâte explicații s-ar da, noi credem că Domnul Isus, prin Duhul Sfânt, i-a schimbat numele, așa cum i a schimbat lui Chifa în Petru, cum Dumnezeu i a schimbat lui Avram în Avraam, lui Iacov în Israel, pentru ca în planul său veșnic să fie armonizare între numele persoanei și slujba duhovnicească primită. În legătură cu schimbarea numelui său, Pavel suferă ceea ce a făcut Saul, Saul a lovit cu pietre, iar Pavel a fost bătut cu pietre. Saul a supus pe creștin la biciuire, iar Pavel a primit de 5 ori câte 40 de lovituri fără una. Saul a prigonit biserica lui Dumnezeu, iar Pavel a fost coborât cu o coșniță peste un zid din pricina prigonitorilor săi. Saul a legat, iar Pavel a fost pus în lanțuri. De la versetul acesta înainte, numele vechi, Saul nu mai apare în scrierile Noului Testament, ci peste tot întâlnim numele nou, Pavel, Marele Apostol al lui Isus Hristos. Pavel fiind plin de Duhul Sfânt Pentru prima dată se amintește numele Pavel în loc de Saul în legătură cu plinătatea Duhului Sfânt. După însemnătatea numelui, adică cel mic, smeritul, înțelegem că cei smeriți se umplu de Duhul Sfânt. S-a uitat țintă la el. Să avem curajul să privim țintă Duhul rătăcit, căci numai atunci rămâne țintuit. Acest lucru este cu putință numai prin Duhul Sfânt. Adevărul are curajul să privească drept în ochi pe cineva. Minciuna însă ocolește privirile directe. Să ne uităm la oameni plini de Duhul Sfânt și nu vom greși în aprecierii. Duhul Sfânt e Duhul adevărului, iar adevărul este numai unul pentru toate lucrurile și stările arătate de Noul Testament. Duhul Sfânt ne dă lumină ca să pătrundem adâncul sufletului omului și să vedem toate mișcările lui. Pavel prin Duhul Sfânt și-a țintit privirile spre vrăjitorul Elima. Din fire noi suntem foarte nepricepuți, dacă însă ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt, ni se descoper tainele adânci ale sufletului omenesc și atunci putem lua hotărâri drepte potrivit nevoilor în care ne aflăm. Meditațiile pe care le-ați ascultat astăzi au fost scrise de Nicolae Moldovianu și inspirate din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13, de la versetul 5 la versetul 9. Ajunși la Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Aveau ca slujitor pe Ioan. După ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit pe un vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu cu numele Barisus care era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înțelept. Acesta din urmă a chemat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. Dar Elima, vrăjitorul căci așa se tâlcuiește numele lui, le stătea împotrivă și căuta să abată pe dregător de la credință. Atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el. Spre slava Domnului cântăm cântarea te ce neoprit, ne a Isuse iubit? Atunci când te-ai dus Puternic ai spus Că repede vii Și nu îmi Te aștept și te aștept Cu focul cu înțeleg cânt înțelet, că timpul cel drept. Atunci când te-ai dus, Puternic ai spus, Că repede vii, Și nu îl târzi. Atunci când te-ai dus, Puternic ai spus Că repede vin Și nu e târziu O mire divin Iubitule vin de chem mai deplin o vină a mie? Atunci când te-ai dus, puternic ai spus, Care pe de și nu înă atunci când te-ai dus, puternic ai spus, care pe repede vii și nu în târzii.